iz svetog evanđelja po Mateju i Ovanu. Mateju, Ospod i slada tebe. U vreme ono, neki zakonnik priđe Isusu i kušajući ga upita,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 Reče im, kako dakle David njega u duhu naziva gospodom, govoreći, Reče gospod, gospodu mojemu, sedi meni s desne strane, da položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim. Kada dakle David naziva njega gospodom, kako mu sin, i nikomu ne mogaš odgovoriti ni reč, niti smede ko od toga dana da ga zapita više. Reče gospod, niko se nije popeo na nebo, osim onaj koji siđe s neba, sin čoveči koji je na nebu. I kao što moj se je podiže zmiju u pustinji, Tako treba da se podigne sin čoveči, da svaki koji veruje u njega ne pogine, nego da ima život večni. Jer Bog tako zavole svet, da je sina svojega jedinorodnoga dao, da svaki koji veruje u njega ne pogine, nego da ima život večni. Jer ne posla Bog Sina svojega na svet da sudi svetu, nego da se sve spase kroz njega. imali smo priliku braća i sestre, manje više svi da budemo svjedoci direktno i indirektno onih situacija kad pred sobom imamo određenu mogućnost koju nam nudi neki instrument neki aparat i da pokušavajući da ga pustimo da ga pustimo U akciju da bi smo uživali i pokoristili se njegovim dejstvom vidimo da nešto nije u red. A onda, znajući da smo ranije mogli, da je ranije bilo dobro, imajući uputstvo onih koji su nam taj aparat, taj instrument, da li poklonili, predložili, vidimo da ne radi i pokušavamo na jedan, drugi, treći, četvrti način da riješimo problem i tek posle određenog vremena ili mi, ili neko koga pozovemo u pomoć primjećuje da aparat nije uključen u struju i da kao takav Ne može ništa da da, da kao takav nema silu, da je kao takav mrtva i bezživotna i neupotrebljiva stvar. Tako je, i sestri, i sa nama ljudima, danas šta sve ne pokušavamo da bi smo čovjeka pokrenuli, Šta sve ne pokušavamo da bismo od čovjeka napokon napravili čovjeka? Šta sve ne pokušavamo da bismo od čovjeka dobili čovječije simptome, odnosno slovesne projeve. Jer, kao što vidimo, sve manje braće i sestre ličimo na ljude I to na čovjeka, pa makar i sa onim palim prirodnim sposobnostima, nego sve više kao ljudi liječimo na životinje i sve češće što je zabrinjavajuće projavljujemo demonske osobine i sklonosti ka velikim nečistotama, ka velikom grihu, sve veća težnja ka zlu, I to vrlo organizovanom zlu i sve veća težnja ka bogoborsku, ka protivljenju Bogu, da u nama samima, dali u našim bližnjima. A uzrok, braće i sestre, takvog stanja jeste upravo taj što nismo priključeni na struju I što smo kao takvi počeli da se kvali. A taj priključak, spasonosni priključak za čovjeka, upravo jeste hram Boži, vjera Božija, vjera istinita, crkva Božija, crkva istinita, crkva apostolska, crkva pravoslavna. I danas, ako hoćemo, braće i sestre, ako još uvijek postoji želja da krene na bolje i da bude bolje, da bude dobro i da to dobro ne bude kratkog daha, da ne bude smijenjeno opet zlom još većim i da se problemi rešavaju, a pa ne umnožavaju, imamo, braće i sestre, mogućnost upravo u našoj pravoslavnoj vjeri, našoj pravoslavnoj crkvi i u njoj, kao što smo danas odlučili i došli u svetoj i božanstvenoj liturgiji. Čuli smo gospoda, kako kaže u svetom evanželju, da Bog nije došao da sudi svijet, nego da se svijet spase Kroz njega, kroz Sina Božijega. Jer Otac ne posla Sina svojega da sudi svijet, nego da se svijet spase kroz njega. Isto to, braće i sestre, možemo reći i za našu svetu majku crku pravoslavnu. Otac ne osnova sinom a silom Duha Svetoga crpu pravoslavno, da ona sudi svijet, nego da se svijet, da se ljudi spasavaju kroz nju. Otac ne osnova sinom svojim, a silom Duha Svetoga crpu pravoslavno, da ona eto bude tu, a da nas baš bude briga za nju, da provazimo pored nje kao da je i nema. Ili, još gore, da ratujemo protiv nje. Nego je crkva, braće i sestre, ovdje, i u ovom našem gradu, i u svakom drugom gradu gdje god je ima, da bi se mi spasavali kroz nju. Jer kad kaže Buh Sveti da Otac posla Sina svojega, ne da sudi svijetu, nego da se svijet spase kroz njega. To, braće i sestre, znači da spasenja nema izvan njega, da se čovjek ne može spasiti mimo njega i pored njega, još manje i najmanje iznad njega, nego kroz njega. A to kroz, braće i sestre, znači ...kroz život u crkvi, kroz učestvovanje u životu crkve. Ovo dana što smo odlučili pa došli u sveti hram da uzmemo učešća u svetoj božanstvenoj liturgiji... ...u tom spasonosnom djelovanju, braći i sestre, polagodati Božije koja se na najbolji mogući način projavljuje... Upravo kroz liturgiju mi poštujemo ove riječi Božije i pokušavamo uz pomoć Božiju, a našom dobrom voljom da se spasemo kroz Sina Božije, to jest kroz svetu liturgiju. Mnogi od nas, braći i sestre, to dugo vremena nisu znao. Mnogi od нас то danas tek saznaju. Vrlo teško jer je svijet, braće i много mnogo odstupio od gospoda, mnogo odstupio od crkve, mnogo odstupio od spasonosnog много се se udalio od svete liturgije, mnogo se udalio od tog spasonosnog hođenja kroz Sina Božijeg, kroz na kojoj ulazimo u život vječni. Zato, braće i sestre, i oni koji su navikli, koji su trudom već u sebi razgoreli plame, molitve, vjere, i ljubavi prema Bogu, a pa ih sve ta liturgija sve više privlači na onaj najbolji mogući način, kao mjesto gdje se srijećemo sa ljubljenim A pa takvima ne treba mnogo govoriti kolikovi mi onome koji je zaljubljen da ide da se vidi sa voljeno, kolikovi i majci da sretne svoje dijete i djetetu sa majkom da se sretne. Tu ne treba mnogo govoriti, tako i onima koji su u crkvi prepoznali prisustvo ljubljenoga. ...i besmrtnoga, jer mnogi brađe i sestre ljube, ali oni koje ljube, umiru, nestaju i mijenjaju se. A onaj koga smo u crkvi upoznali koji nam se kroz crkvu otkrio i koga smo silom Božjom silom blagudati duha svetog, svetu on je brađe i sestre вјечни i безмртни Бог, да и наша љубав према њему пријима та објежња безмртности и вјечности, непровазности. Лљубав која све више, братцы и се, све напредује, све све више умножава Upravo življenjem u crkvi liturgijskim načinom života i liturgijskim kretanjem i usmjerenjem. A oni koji su tek odnedavno prišli crkvi treba da znaju da su na dobrom putu, na jedinom putu koji vodi kroz Sina Božijeg Silom Duha Svetoga u naruč je očav koji vodi domu našem koji nas vraća onome od koga grijekom odpadu smo. I zato ne treba da se kovebaju, ne treba da sumnijaju nego da ostanu na tom potu i da njemu budu do kraja времена, jer će ih vrijeme ako budemo na tom potu tvrdi i postojani premijeti u samu blaženu vječnost to jest u samo carstvo Božije zato i sveti apostol Paolo kaže danas u svetoj poslanici svačim smo uginjetavani ali ne potišteni tako braći i sestre i mi kao naslednici svetih apustova i njihovi učenici i njihovi daje Bože sa naslednici a sa njima sa naslednici samoga Sina Božijeg i Boga. I mi, braći i sestre, ugnjetavani smo, stvači neko ovim, neko onim, uglavnom, svijet ovaj ugnjetava sluge Božije, jer ih mrzzi, prezire i zavidi Ali ne smijemo braćo i sestre da budemo potišteni, ne smijemo i ne možemo biti potišteni ako vidimo ovo što je pred nama, ako vidimo ovo što je oko nas, ako vidimo i osjećamo onoga koji je spuda prisutan i sve ispunjava, ako vidimo tako velike riznice i tako ogromno netlovežno, I ne ukradilo bogatstvo koje nam se nudi u našoj svetoj crkvi pravoslavlji. Zato treba istrajavati, treba krpjeti, braće i svesti, ugnjetavanje i od ljudi, i od strasti, i od demona. Ništa nije toliko strašno, ništa nije toliko teško kad smo ovdje u prisustu Božije koji na svoju blagodaću kripi hrani i tješi. Zato treba ostati u crkvi, a ako nismo trebaju obavezno prići, braću i sestri. Samo je strašno biti bez Boga, to je jedina muka. Ništa drugo nije strašno, ništa drugo nije povez, braću i sestri. Ništa drugo nije zlo, samo ono što nas odvaje od Boga, to je zlo. Biti odvojen od njega, to je povest, to je istinska smrt. A kad se mi vratimo crkvi našoj, pa neka oko nas bude ne znam šta i ne znam ko, ali u crkvi je prisutan on, i sestre, sam gospod, trovični bol, otac, sin i sveti duh. I bez obzira jeste li star, jeste li mlad, jeste li bolesan, jeste li zdrav, jeste li bogat, jeste li silomašan, jeste li pametan ili manje pametan, ali u crkvi dok si uvijek si Bogom bogat, Bogom muda, Bogom živ i Bogom zdrav. Šta je, braće i sestre, na tjelesna bolest? ako se hranimo živim i besprotnim Bogom. A ta povest nije ništa drugo do dara Boži koji nas je priveo Bogu, koliko je danas zdravih i dobro, da kažemo, istreniranih, napjegdovanih, u dobrim kondicijama koji su izvan crkve i kao takvi ni živi ni su, a Koliko njih ima koji samo misle da su zdravi i koliko njih savremena i od Boga odpala nauka ubjeđuje i uvjerava da je sa njima sve u revu. A one koji se razbovijevaju opet ne upućuje na izvor zdravlja, na izvor jedinog istinskog zdravlja i vječnog istintog života, to jest na crku Božiju. K'o nas, bojače i sestri, danas više pita i u školama i u tim institucijama gdje se na odnos zdravde traže K'o nas pita jesmo li postili? K'o nas pita jesmo li se ispovijedili? K'o nas pita jesmo li se pokajali? K'o nas pita i k'o nam predlaže da se priče esi? K'o nas upućuje na naše svete mošti naših svjetitelja, ko nam preporučuje movitve sveštenika, ko nam preporučuje, braće i sestre, povratak crkve, niko, braće i sestre, se crkva sam. Zato je danas mnogo važno, braće i sestre, da smo blizu crkve, jer ranije, koliko toliko bilo lakše, mogla si riječ Božju čuti od od starijega od komšije od kolege danas riječ Božju možeš čuti samo u crkvi i zbog toga je mnogo važno odvajati vrijeme, odvajati sate, odvajati dan za sebe, za svoje spasenje za svoju vječnost a to je upravo nedjeljni dan praznični dan i obavezno prisustvo na svetloj liturgiji. Zato, braće i sestre, malo onih koji osjećaju silu naše vjere. Mnogima se sve svodi na neku površnu obrednost koja neminovno vodi u hloricejstvo i u licemjeru, a nikad ne donosi sobom svjetlost, mudlost i silu i zdravu. Zato mnogi i ne prepozniju Boga u crkvi, jer ga nisu u njoj ni tražili. Zato ga mnogi i ne poštaju braću i sestre, jer ga nisu ni čuli. Zato ga se skoro niko ne boji. Zato što nisu se gledali strašnu silu njegove žrtve, krsne žrtve. Nisu se gledali strašnu i izlivenu krvu zbog svih ljudi izbog svakog od nas pojedinačno koji god se god oblači se sa raspetog Boga i duhom Svetim sagovedo da je on na krstu zbog njega samog odnosno odnosno zbog nas samih braće i sestri on mora da suproši zamislite da neko Žrtvuje svoj život od ljudi zbog vas, da skoči u oganj ili da se postavi na mjesto koje je bilo vama predviđeno, na kome je trebalo da se izvrši odmazda, pa da neko od ljudi uskoči i kaže neka jači. Pa i dobi nas, braco i sestre, pokrenulo, uplašilo bi nas, je strašna projava ljubavi, da neko umre zbog tebe. I to bi izrazvalo veliko poštovanje prema njemu. A ovdje, braće i sestre, ne proliva čovjek krv za nas i ne polaže čovjek život za nas, nego sam Bog. Čuli smo u Svetom evanđelju, jutros, kako kaže Duh Sveti i Kroz Svetog evanđelistu da Bog Otac tako zavode svijet, da je i Sina svoga jedinorodnoga dao na žaratvu, da svaki koji vjeruje u njega, dakle u Sina Božijeg ne pogine, nego da ima život vječni. A kako mi to imamo, život vječni, braće i sestre? Tako što povjerujemo njega, ovdje u crkvi, ne izvan crkve, jer mnoge sekte, braće i sestre, mnoge jeretičke struje govore o isom tom Bogu, ali to je put pored njega, ispod njega, oko njega i iznad njega. A samo u crkvi pravoslavnoj provezimo kroz njega. I ne ginemo, nego život vječni i i u njemu i kroz njega imamo, jer on je život vječan, a ne njegova blizina, nego on sam, tako da se moramo sjediniti sa А A kako se sjedinuje čovjek sa Bogom? Sjedinuje se voljom, osjećanjima, željama, mislima. Dakle, opet u Svetom je nađelu čusimo da ga ljubi svim svojim bićem, srpcem, umom i voljom. Tako, braće i svestre, ako hoćemo da Bog bude u nama i mi u Bogu, moramo to ljubavlju da ostvarimo. Ali kakvom ljubavlju? Velikom, braće i zvestre. Velikom, maksimalnom ljubavlju. I niko od nas ne smije biti zadovoljan svojim stanjem duhovnim. Jer još možemo, braće i svestre. Još uvijek možemo. I još ima vremena da možemo da se potrudimo. Zato vrijeme, braće i sestre, dato nam je, a mnogo je dragoceno, vjerujmo to, svaki trenutek je mnogo, mnogo važan i dragocen dati su nam da bismo umnožili našu ljubav prema Bogu. Jer od te ljubavi zavisi i naša vječnost, jer ljubav je, braće i sestre... Vazduh carstva nebeskog, voda carstva nebeskog, hleb carstva nebeskog, svjetlost carstva nebeskog. Tamo nema vazduka, braće i sese, tamo se diše dubavno. Zato dobro prepoznajmo ono што nam crkva nudi, dobro prepoznajmo mogućnosti vremena i iskoristimo i braće i sestre Да стекнем у љубов према Богу, велику, максималну љубов према Богу и љубов према ближнима, с тим што је ближњег не могуће вољетти ако Бога не воли, па и у ближњем чему њега சகледавати, њега видети. нека би дал Господ да и овај дан велики празničни дан, овој nad smrću. Ovaj dan u kome pozdravljamo Gospoda, i u kome se poklanjamo Bogo čovjeku. Dakle, Bogu koji je u ljudskoj prirodi savladao smrt te nama otvorio vrata za život vječni. Da i mi, braće i sestre, ne umiremo, osjećamo чамо maranje vječnog života. Neka bi dao Gospod da nas što više bude u hramovima naše svete pravoslavne crkve, da nas što više bude na svetim liturgijskim sabranjima i da tim sabranjima braća i sestre Boga radujemo i bližnjima koji su zalutali dobar primjer dajemo i veliku svjetlost, braće i sestre, privlažimo u ovu mračnu atmosferu pauloga svijeta. Na što smo svi pozvani? Da svjetlimo svijetu i da svijet, videći dobre liturgijske zajednice, da svijet, videći dobre hrišćana, prepoznaje dobroga Boga који их надахњује који храни и кога људи својом добротом својом свјетолушћу свједуче и проповідује а не неким лицемерима и фарисејском него истинским животом по вољи јединог истинитет Бог са ким дај Боже у цркви православној да се соединимо да будем са отцем нашим који нам сина даде а сином и духа светого тројици животворној једносушној оцу и сину и святому духу нека слава и хвала увек вечног икога амијен